Vítám vás na další čtvrtejní přednášce, na začátek jako obvykle poutávka. na napříště, příště bude mluvit Karel Černý o fenoménu moru v dějinách medicín. Tak přijďte, téma je to určitě atraktivní. Dneska je mi velkou ctí přivítat tady profesora Petra Slavíčka z VŠKT. Petr je fyzikální chemik, nicméně mnozí biologového možná znáte z běstviny, protože mnozí jste prošli běstvinou a Petr tam jezdí už možná desítky let. To, proč nám tady bude povídat, ovšem Nějak nesouvisí, nebo možná jenom vzdáleně s chemí. Petr je člověk nesmírně širokých zájmů a rozhledu, o čem svědčí to, že například na stará kolena už jako profesor si jenom pro zajímavost a prostě jako libůstku vystudoval, Teologickou, katolickou teologickou fakultu naší univerzity aniž by měl nějaké k tomu jaksi zájmy přímo náboženské a jeho zájmy sahají taky právě k historii vědy a vůbec k takovým vě, věcem jako filozofie věde, vědecká etika a tak podobně a o něčem takovém si myslím že bude dneska povídat. Prosím Petře. Dámy a pánové, dobrý večer nebo dobrý podvečer. Já především děkuji za pozvání na biologické čtvrtky. Je to pro mě poprvé, co jsem na biologické čtvrci myslím, nejen jako přednášecí, ale nikdy jsem tady ani nebyl, což je divné při jejich prostří. Vždycky jsem chtěl několikrát řebit a nikdy se to nestalo. Je smutné, že teda teď tu přednášku zase neuvidím. Protože, protože, protože, budu, protože budu přednášet. Jsem zároveň maličko v rozpacích z těch datů, které tady dneska vidím na toto přednášku. A když jsem se bavil o tom, že budou mít přednášku, eh, tak můj doktorán, Jirka Šukhan, mi říkal, eh, hele, oni lidi na tu přednášku přijdou, eh, protože se chtějí dozvědět něco o sobě. Budeme se bavit teda o odvodech. Eh, takže... Nevím, co si o vás myslel. Eh, pokud, kolega, pokud kolega Šukhan má pravdu. Přednáška nese název, nejsme jako oni, anebo jo, s kontitulem vědecké odvody včera, dnes a zítra. A možná ještě, když začneme, eh, tak bych... Eh, jako se vrátil k tomu, proč jsme zvolili zrovna tento název. Používám kurál schválně, protože to nebyl vlastně úplně můj název a měl bych ho možná maličko vysvětlit. Když mě kolega Flegr pozýval na tuto přednášku, tak tam tomu psal, ale důležité je důležitý název a podnázev. Snažíme se, aby název byl vtipný a lákavý a podnázev vysvětlující. Tak jsem něco namrhl vtipného a lákavého. Myslel jsem si, co ví věci o věcích bez diatritiky, a mail. <ký> co by věci o věcích, že by to mohlo být lákavé. A to, eh, taky jsem měl na, na mysli přednášku maličko širšího záběru obecně o tom, co se nazývá věda o vědě. Eh, nejen, že bych se zaměřoval na tu kriminální část toho, co by vědci o věcích. Kolegovi Fledrovi se to vůbec nelíbilo. Zkuste ještě zauvažovat nad tím názvem pod názvem. Pak návrh Všeci která co vědci o věcích. <ký> já to zafokusoval? Zafokusoval téma na konkrétní oblast, eh, oblast vědy eh, a mě teda donutil dál přemýšlet nad něčím, co by bylo vtipnější a sdělenějšího, tak jsem udělal několik návrhů jako kriminalita bílých plášků, co by věci na věce nejsme jako oni podvody ve vědě, něco takového skoro bylo ono. Jak odvádí Lepší lidi 400 let vům kdo byl vědět? To tady prostě různé, různé názvy. Kolega Flever tedy napsal, počkám tedy do zítřejšího poledne a pak případně pošlu tvé návrhy našim marketingovým odborníkům. Určitě si z toho něco vybereme. Tak marketingoví odborníci, nevím, kdo přesně to byl, tak si vybrali název, který nakonec byl zvolen. A já jsem přemýšlel, jako, jak, jak na to ti marketingoví odborníci přišli, protože určitě to byli marketingoví odborníci, že tak to byli vědci, určitě na tom museli nějakým vědeckým způsobem. A pořád jsem přemýšlel, co bylo teda, co bylo vodítkem zdejším marketeridovým odborníkům k tomu, aby vybrali zrovna můj název. A dostal jsem asi jediném vodítku, a to sice, že jsem v Nature našel tady tuhle poznámku. titles get more citations. A skutečně to sedělo. Z toho, z toho názvu té přednášky to, co, to, co kolegové zvolili, bylo nejkratší. Takže pravděpodobně z pohledu marketingových odborníků nejsprávnější. A ten počet lidí tady dokládá, že měli pravdu. Ona teda opravdu ta korelace nějak moc silná není, jo, když se na to podívám. Ale, ale, ale něco, něco, něco, něco tam vidíme. Tohle to byl ten článek v Nature a úplně dneska ráno, když jsem si ještě prohlížel svou přednášku, tak jsem si uvědomil až úplně, úplně nakonec, že jsem se stal obětí sociologického fenoménu, který se nazývá Matoušův efekt. Matouš Efekt říká to, že pokud něco dělá více lidí, tak kredit vždycky je tomu nejslavnější. Patří to taky pro časopisy. A ono ve skutečnosti, ten článek byl publikován někde úplně jinde a něče je udělalo jenom jako maličkou poznámku o, o tom, že kratší, kratší ty článků článku mají více citací, ale hold, hold já jsem v duchu toho, co se tedy nazývá ten Matoušov efekt, nebo každému, kdo má, kde dáno, kdo nemá, kdo bude to, to, to, co má. Tak v duchu tohoto efektu jsem přidal nature a několiv open royal society, open science. Ale snažím se aspoň maličko napravovat. Mimochodem ten samotný fenomén, já budu mít, ten se zakecát, když tak ten samotný fenomén Matoušova efektu pochází v údají z roku 1957, a je přivisován člověku, který se jmenuje Robert Merton, což byl slavný sociolog, který to nevymyslel, tento efekt. Jenom byl významnější z těch lidí, kteří o tom mluvili. Čili sám demonstroval matoušový efekt na Matoušově efektu. Takže tohle to bylo, tohle to bylo jenom tak mimo Mimochodem, pokud byste měli tendenci říct, že jsem že v kam nějakou, jak městice nebo vlbost, tak vstupujte do přednášky. Ona možná ta diskuze, kterou, kterou vyvolám bude zajímavější než to, co budeme to co bude říkat. E, ta přednáška je založena na to, že se musíme zamyslet na některých mýtech o vědci, které o sobě šíří především vědci, nebo možná jejich malinky. Ten první mýtus je mýtus, že vědec je jako antonymum od slova bldec. Že vědec je člověk, který jako ví a, a neměl by se pokud možno mýlit a, a pokud se mýlí, tak je to nevědecké. Já jsem se s tím opravdu setkal, když jsem si jako Jo, něco poplet nebo něco, tak, tak potom řekli, že jako nejsem vědec, a e, tak to samozřejmě není, že jo. Pravý vědec naopak se skoro pořádní. Že? A jenom čas od času má náhodou pravdu, a, e, a pokud má jako důležitou tu pravdu, nebo o tom přesvědčí ostatní, tak je slavný. E, dvě pěkné knižky na tohle téma od Stuart a bylo, které se mi docela líbily e, Failure a Ignorance o tom, jak, jak věda skutečně funguje a vysvětluje, že toto je mítus, který asi nelze brát příliš vážně. A já o tom vůbec, vůbec nebudu mluvit. Ale e, potom ještě jeden mítus, že vědec je někdo, kdo je jako morální nějakým způsobem, nebo jako morálnější možná než zbytek společnosti. Já jsem podobnou přednášku měl před několika lety a e, profesor Anděl, který byl tehdy e, děkanem třetí e, lékařské fakulty, tak zrovna měl úbodnit dočasově smír, kde zasněli tyto slova. Vysoké školy představují část společnosti méně postiženou všeobecným mravným úpadkem jehož jste svědky kolem nás. Takhle bychom to rádi viděli, ale empirickou evidenci pro to nejspíš nemáme, jo? Že, že, že bychom byli to. E, samozřejmě není to názor všeobecně sdílený, úplně ve stejnou dobu jsem e, narazil na bíro jednoho sociálně demokratického poslance. Ale když to řeknu úplně otevřeně. Kaškovi se klonili spíš lidi z biznesu, a průmyslu, k Sobotkovi takovéhle. Ne každý počitelé, vydátoři, tak <laughs> Takže toto je, to je zase jakož druhý pohled, který má určitá část veřejnosti o věcích. A vidíme dvě, dva různé pohledy. Jeden, jak bychom se chtěli vidět, my jsme ostrýmek pozitivní deviance, jsme jeho neposlužení všeobecný marasmentem kolem nás a potom, jo, to jsou ti darboželky. Možná platí oboje, nevím, Ale to, co tvrdím já a to, co je základ této přednášky, je to, co... Toto je ty titulek z hospodářských novin, který měl titul jako to není vidět, ale tady je napsáno, věci jsou čím dál normální, to se jako jim líbilo, ale k tomu samozřejmě fotografii, kde se tváří jako kdybych přišel k novinar Mármáru spíše, <laughs> <laughs> že je tam samozřejmě ta vychotomie, vychotomie toho, že dokladám jako blbec a zároveň, že se že ten vypadá úplně normálně. Samozřejmě po mě chtěli, že jo, jo, teď si prstna, na e, nabraduju. A takhle, takhle to říkali, nebo potom to vyfotili, je to tam. Co mě potěšilo, říkal mi ten pan redaktor, že v poslední chvíli nevěděli, e, jestli se na tomto titulku v hospodářských novinách objeví Miss Kanada nebo já a tak se to já. To je, je vidět, že, že? překonat Miss Kanada, ale to ve skutečnosti hmm. není důležité. Důležité je ta teze. Věci jsou černá normálnější. Když jsou čím dál normálnější, tak asi nemohou být méně postiženi tím marazmem, který je kolem, že? A skutečně tady bych se vrátil ještě jedné pozorovodné knize, kterou mám velmi rád, od fyzika a historika fyziky, Dereka de sola který napsal v 60. letech rostovnou knižečku Little Science, Big Science and Beyond. A dívá se tam na různé statistiky, objeví a tak je to, bohužel to němu dosažený, ale můžete si stáhnout PDF. A ještě tam různé podivuhodné věci, například, že 90% vědců, kteří kdy žili, žijí teďka v tuto chvíli a že tohle to platí už prostě hrozně dlouho, už 300 let platí, že pořád můžeme říct, že 90% vědců, kteří když žili, tak žijí právě teďka, Což může být vysvětleno tím, že věci prostě neumírají. <laughs> jedna, jedna varianta. A nebo, nebo druhá varianta, že vědců je čím dál víc. A ukázala se kravdivá ta, ta druhá varianta, že počet vědců neustále roste a Derek Sola Price poznamenal jako zajímavý postřeh, že během asi 50 let bude více vědců, než <laughs> Takže tak ta rychlost růstu věců je rychlejší než rychlost růstu populace. Jakože ta není malá, jo, ta rychlost růstu populace. Čili jestliže nás je tolik, tak prostě nemůžeme být, nemůžeme být právnější. A to je jenom jaké si k tomu, o čem se budeme bavit. E, to téma, e, já vlastně nevím, co je to správné české slovo, které by to mělo být. E, můžu se vzít slovo podvod ve vědě. Podvod e, je tady trestního zákonníku jako kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uh, uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí posledné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli v nepatrnou, tak se dopouští podvodu. A u té věry tam to není moc jasné, jako to, co děláme, jestli tím, že někomu rušíme uh, o těch věcech, které nikoho nezajímá, jestli tím způsobíme škodu, ne? to, to, to jestli to jako spadá do této klounky, to vlastně nevím. Eh, to, o budu já mluvit, tak eh, jako je menší skupinka a já, Mě nenapadá to správné české slovo pro překlad pro scientific misconduct. Jo? Ne je překlad, než nebezpečná nebo nezodpovědná odchylka od přijaté praxe, jak provádět výzkum. Tohle to je jako téma dnešní přednášky a o tom, o tom budeme mluvit. Patří se fabrikace, falzifikace plagiátorství. Čili patří sem to, že Buď, si, buď teda ten výsledek opíšeme, nebo ten výsledek nějak zdeformujeme, uděláme něco a anebo si to prostě vymyslíme úplně od začátku. Ty věci jdou v tomto pořadí jako v, ke škodě vědy. Jak moc je to škodlivé vůči vědě. ve skutečnosti vědě vůbec neškodí svým způsobem plagování správných výsledků, vykonáme službu viny, rozšiřujeme, dále rozšiřujeme správné výsledky, že? Tak, takže pravděpodobně, pravděpodobně, já nevím, teď tady byla ta aférka s prorektorem Univerzity Karlovy a on pravděpodobně to, co psal o spojitosti a bylo správně, že? A víc lidí se to dozvědělo, takže je to škoda individuální, že ten člověk se domů něčemu, na co třeba neměl nárok, tituly, prevendy, peníze nebo něco takového, e, poškodí toho autora, které by to ale třeba jedno, a, ale je to tím nepoškodují. Falsifikace a fabrikace, to, to, je, to je skutečná škoda, která je tvořena na vědě, jo? To, tohleto, já to nechci jako shazovat, pokud bychom připustili, že můžeme plagovat, tak, tak je to špatně, že, jo? To, Samozřejmě bychom nikam nedošli, ale z hlediska škody vůči vědě, jako takové škody vůči poznání, přece jenom je velký rozdíl mezi tady, tady, těmihle druhy podvodů. Budu používat ale znovu podvod ve smyslu scientific discord, abych to nemusel pořád opakovat, nebezpečná nebo nezodpovědná odchylka od přijaté praxe, jak provádět přístupě, by byla otrava. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kterou jsem chtěl ještě na začátku říct, že podvody ve vědě to není nic nového. Máme tady eh, dílko eh, Essay Charles Babiče, eh, Babiče, eh, to pořádně, Je to pořád jiný do toho lítá, eh, kor, když se mluví o eh, eh, Ten, který, který napsal už v roce 1830 uh, Reflections on the decline of science in England. A eh, tam rozpoznává to, co nazývá trimming, cooking and forging. A e, trénink tím má na mysli to, že člověk nevezme všechny výsledky a ty, které se mu nehodí. Jo, to, co bychom dneska nazvali falzifikace, tak ty vyhodí. Cooking to by bylo to, co by se nazvalo fabrikace. Prostě si někdo vymyslí ty data. A forging to by, se, to by bylo to, co by se dneska nazvalo jako kachně nebo hoaxes, jo? To vlastně něco, co vlastně vůbec nebudu do své přednášky zahrnovat. A to je rok 1830 a už chudáka tady tohleto trápilo a zjevně tohleto už tehdy považoval za velký problém. E, takže, e, i když budu ukazovat o tom, že počet podvodu neustále roste, tak to souvisí velmi úzce s tím, že nás je prostě čím dál víc. My e, pravděpodobně nějak zvlášť amorálnější nejsme ten svět nějaký zásadní úpadek e, asi, e, asi nemá. Ta přednáška by teda z tohoto pohledu neměla by a e, Co v této přednášce nebude, nebudou tam pošetilosti a oměny. Když se někdo prostě plete, i když spektakulárně, tak o tom nebudeme mluvit. Nebudeme mluvit ani o něčem, co se nazývá patologická věda. Když se někdo jako tvrdošíně pleté, i když je velmi zřejmé, že se plete a trvá na tom, čank sanís, pseudověda, bůh sanís a tak dál, nebudeme mluvit o achnách. Toto všechno jsou věci, které samozřejmě jsou problematické pro vědu, ale, ale ty lidi to vlastně nedělají schválně. Kachný jo, ale z dobrých důvodů, že jo. Já se z něj jako je vlastně jako. Nebo já to <laughs> ne, Možná, bych měl na začátku, jak tu přednášku budu ještě, ještě koncipovat, bude to mít takové dvě části. Já jsem se vůbec k tomuto tématu dostal tak, že jsem, že jsem někdy v roce 2010 napsal do úvodníku chemických listů do dubnového čísla ne úplně vážně mýný článek, jak podvádět správná laboratorní praxe. A byly to takové nějaké rady mladých věců, měl správný podvádě. Už když jsem to psal, tak jsem se dostal do určitých potíží, protože jak se pozná správný podvod? No tím, že není odhalen, že? Ale potom člověk o nemůže referovat, protože, protože žádné takové podvody, které jsou opravdu dobré, tak my o nich nevíme, že? A jak jsem tam psal, tak můžu referovat jenom o svých vlastních podvodech úspěšných, Jenomže tím by se znali známými a stali by se automaticky neúspěšnými. Jo? Takže, takže tam mám tady tenhle ten problém a e, takže ve skutečnosti jsem se mohl soustředit na nesprávnou praxi. A e, to bude vlastně první část té přednášky na některé typy podvodů nebo některé typy nesprávné vědecké praxe a jak se na ně přišlo a bude to spíš soustávat takový jako anekdotických příběhů z historie vědy. A potom se podíváme trošičku systematičně, co vlastně věci o podvodech zjistili. Čili bude to mít tyhle, tyhle ty dvě části. Mimochodem, v této přednášce mě inspiroval Tomáš Tarek Masaryk svou prací, jak pracovat. Což je jako jedna část a on tam měl fůru zajímavé přečtěte si je to, je to jako zajímavý, když je to klasik, tak je to dobré. A zrovna to, jak podvádět, tam neměl. Že, že tohleto jako Masarykovi tam zrovna chybělo. Ono mimochodem, e, objevilo se to potom e, i ve Web of Science, tam to překládali jako how to cheat. E, jo? Když je to how to cheat, tak to dopadalo jako kdyby se věnoval třeba manželské psychologii jo? nebo nějakému takovém, takovému oboru. A ještě bylo zajímavé, že když se potom ten svůj článek na webu, tak se tam objevily věci jako v první, první věcí. Jak správně podvádět u kulta. Sedíš u baru, popíješ a najednou vidíš jeho. Sexy postavička s sní se mér ty oči, podnul, když Takže ta když se dostávám do něčeho, co zjevně je důležité. A, a potom se tam něčí, jak podvádět, přizkoušť a úspěch. To téma je důležité, ale nic, nic, z, toho, nic z toho to nebude. E, já jsem v té své, v to, v té své sati jsem zhrnul teda nějakou soustavu, soustavu teda, lekcí, z neúspěšných komodů. První bylo, že si musíte uvědomit, že výsledky mají statistickou chybu. Jo, to, to se na to se zapomínalo. Že různé experimenty mají různou statistickou chybu. Že jedna věc nudné povody skoro někde na nahrani. Takže pokud se uspět, dělejte něco, co nikov nezajímá. A nebo jiná varianta. něco, co někdo jiný vůbec nemůže naměřit. <laughs> to je taky dobrý. Neměli jste to doslovně, a to ani od sebe. Pořád na počítačové manipulace, chvilku to vypadalo, že toto je prostě zlatý vůl, ale všeho času. Potom jeden poznatek, když se opravdu slaví, tak vám historie opustí. Když na máte pravdu, tak si to můžete i provádět. Samozřejmě zapírat, to je to Lákovské, zapírat, to tam bude to A. hlavně <tějt> <tějt> čas může... no, to, to je základní. Základní poznatek, takže pokud chcete mít jistotu, že, že spácháte podvod, který nebude odhalen, eh, tak existuje technická cesta. Eh, dobře, pojďme, pojďme se podívat na ty jednotlivé chyby. Některé věci budete samozřejmě znát, a teďka tohle to bude nošení soft do ten, Když tady z tohoto chlapíka, že jo, všichni znáte, a tady sedí asi většina biologů, prosím, těch dverech biologů, můžete zvebodit ruku jenom, to, kdo se. Tak to je tak dobrá polovina. Pořád ještě na biologických štrcích e, vlastně docela solidní přesah těch nebiologů. E, Johan Gregor Windel, že, který e, podle e, e, Ronalda Fischera e, e, evidentně, evidentně si buď on nebo někdo jiný si ty výsledky musel nějakým způsobem přilepšovat, protože takhle by to podle všeho vidět prostě nemohou s, s těma hráškama. Jo? Ono, ten koncept chyby v 19. století nebyl rozvinut protože že z pohledu Boží všemohoucnosti ty zákony měly být dokonalé a statistická chyba do toho, do toho příliš neseděla, zvláště u někoho, kdo byl v nich, Ale zase můžeme demonstrovat, demonstrovat to, že když máte pravdu a umřete včas, tak vám, tak vám historie potom pustí. Tak toto je jenom rychlý, rychlý příběh, nechci skandalizovat Jovena Gregora Mendela. Podívejme se na zajímavý případ vědce podstatně mladšího, který tohleto přesně věděl, dokonale věděl, že výsledky mají statistickou chybu. Ten člověk se jmenoval jan Hendrik Schön. Jan-Hedrik Schön byla, byla opravdu eminentní postava technologii během několika málo let na přelomu tisíciletí. On se věnoval oblasti molekulové elektroniky, dělal takové věci jako molekulové transistory, organické polymerní supravodiče a tak dále. A dělal úžasné věci. Měl z toho během asi dvou let devět publikací v Science Senu, časopise Nejčlen. Bylo to skutečně jako enormní, enormní záležitost. Když se podíváme na počet jeho publikací, tak ten rostl velice dramaticky, počet citací rostl taky velice dramaticky. V roce 2002 to jako skončilo, ale neskončilo to úplně. Ono to pořád tam, pořád, tam, pořád tam něco máme. V čem byl problém? No, to, co publikoval, Vůbec si je úplně jedno, co to jsou za grafy, ona to teďka nekoukejme. Jsou to nějaké charakteristiky tady těch nanosunčástek. A ty grafy vypadaly nějakým takovýmhle, nějakým takovýmhle způsobem. A tohle to byl nějak jeden obvod s nějakou jednou molekulou, toto jiná, jiná publikace, jo? Science, Nature Science, a jedno z toho pentacén, jedno bifenelbityol, jeden nějaký jiný alkanbityol. A teďka, když se podíváme, máme tam rozdílné materiály, teploty a A teď se podívejte sem. Jo, a teď zkuste, kdo brýle, tak, tak mi dá zapravdu, že ty křivky mají šů, tak mají mít. A to vždycky stejné. Pro úplně jiné věci. No to bylo lidem podezřelé, nemyslete si, jo? Jo, že, že, že by to zrovna takhle vyšlo. Ne, že by nemohlo, že je statistika, tady to ale, ale většinou to je lidem podezřelé a já si pamatuju na jeden starý příběh, kdy při určení odcovství se Přesvědčivě dokázalo, že k splození by muselo dojít 18 měsíců před narozením dítěte, a dotyčná matka argumentovala, že samozřejmě o nějakých měsíců jenom vůně. <tějí> mě Takže Jan Hedrick Šen, Jan -šen mohl, mohl argumentovat s tím samým, no jo, ale třeba tohle to byly články, které potom se se museli prostě ovbolat, jo, to, takže ten, ten člověk skončil, já nevím, co dělá, jestli prostě někde prodával zmlezným řečka, nebo... A to byl chytrý chlap. Pořád. Chytrý. To, to, to neříkám, jenom bohužel, bohužel cítil ten tlak na sobě, že by měl produkovat výsledky. Tak je produkoval. Vyšla tahle ta velmi pěkná knížka, kterou doporučuji, je to velmi, velmi čtivé, když by to, to někoho zajímalo. Tak toto byl příklad, který ukázal, že když už chceme falšovat, tak si musíme dát tu práci, abychom prostě falšovali ka každý zdrav extra. Je to takový problém? Kolegové, je. Ono, ono kolikrát, když to všechno projdeme, tak si zjistíte, že kolikrát je lepší to udělat jako správně. No. Další lekce. Můžeme si myslet, že nudné podvory skoro nikdy neodhalí. Proti příklad. Tohle je zase vlastně příklad, kde šlo o chirální syntézu, kde mají se vytváří optické aktivní součininy. A e, byl student, nějaký německý student na univerzitě Konu, a jeho školitel mu zadal, aby vyzkoušel tady tu reakci a jestli jako nebude schopen tu chirálitu ovlivnit vnějším magnetickým polem. A ten student si myslel, že když mu to ten člověk zadává že by to tak mít mělo, protože vědec přece není blbec, že? A ono to nevycházelo, tak jako to nevycházelo nikomu na světě. V principu by to mělo jít, ale ta pole by musela být třeba milionkrát větší, nebo sto milionkrát větší, nebo něco takového. No a jenom to bylo líto, tak si to prostě nějak tak vymyslel a e, potom on chtěl jenom si udělat jako magistra odejít, ale musel tam zůstat na doktorátu, protože potom to po něm chtěli vyskoušet, on si vůbec neuvědomoval, že to byla průlomová práce, že? Když chcete podvádět, tak pro boha v průlomových pracích. Proč? Ty lidi to budou chcít zopakovat, že? A když to potom udělali, tak pochopitelně museli ti autoři napsat no and antiseptic projection, nestatek field a to, samozřejmě takového školitele potěší potom, jo? Ten doktorát neuděláte, sebrali, mu i ten, sebrali mu i ten titul. Tady jenom cituji, že, že můžeme si jako zjednodušeně myslet, že detekci, můžeme, můžeme, detekci toho podvodu se můžeme vyhnout tím, že budeme falzifikovat nedůležité zjištění, ale zase z toho nic nezískáme, anebo budeme důležité, falzifikovat důležité zjištění, no ale potom je téměř jisté, že, že to někdo bude chtít zopakovat, že? Takže je tady tenhle, tenhle ten problém, ale ve skutečnosti ani tohle to není pravda. Toto je pěkný případ článků, které posílali nějací číši a to, bylo to asi 70 článků, které muselo být staženo a ty články byly absolutně nudné. Nenejdete nudnější článek, kde publikovali nějaké struktury nějakých komplexů. Tady je nějaký kov a tadyhle nějaké, nějaké komplexy a oni prostě publikovali jejich struktury. No, to, to je nudnější, se skoro, skoro nenejdete. Různé věci. No jo, jenomže potom se stala pro ně nešťastná věc. Objevil se nějaký chlapík, kterého zajímaly zajímali extrémy. Outliers. Jeho zajímaly struktury, které mají netypické vazebné délky. A udělal to zcela systematicky se všemi publikovanými strukturami. A jestliže ty nejnetypičnější nejmity, vazebné délky vyšly u 70 článků těch samých autorů, tak jim to bylo zase kodezřelé. A ukázalo se, že, že pánové ani žádné jeden neměli. Že jenom vzali struktury něčeho podobného, a trošku si jako, trošku, trošku pohuly těm geometrie neopatrně. Jo? Ono je tam neskontrolovali si všechny, všechny geometrické parametry a hol ten stroj, jo. Takže toto je zase něco, co vypadalo jako naprosto neškodná věc, který jdeme potom v té číně, je to opravdu potřeba, tam, tam na. na to, že uděláte hodně takovýchto nepotřebných věcí, potom třeba může záležit, když si bydlíte, nebo nebydlíte. A to je velký rozdíl, jo? Nejen v Číně. Takže, takže eh, to vedlo to k tomu a bylo to jako velké množství stahů těch článů. Další rada, dobře dělat něco, co může, udělat, co může udělat jenom jeden člověk na světě. Pěkný příklad. Eh, Příprava prvku 118. 118 je vůbec nejvyšší prvek, který máme v tradiční tabulce. Je to je to nejvyšší prvek, který máme. A on už byl oznámen v roce 1999. Hlavním autorem byl bulharský vědec, který pracoval buďto v Německu nebo ve Spojených státech Viktor Viktor To jsou experimenty, které se nikde jinde neudělají. Jo? Jenomže potom při zpětné analýze dat těm skvělou, kterým se pořád se nezdálo, a při zpětné analýze dat se zjistilo, že si trošičku pomáhal maličko už při oběhu prvku 111 a 112, ale to tak, že ty prvky tam pořád ještě byly, ale prvky 116 a 118 teda musely být stařeny. A přestože už nikdo neopakoval ten experiment v té chvíli, tak přece jenom to, že někdo se pořád mohl podívat zpátky k těm datům, že? Když máte takové experimenty, tak byste ještě museli teda ztratit někde ta data. A to u experimentů tohoto typu, na které pracují stovky lidí, je hrozně těžké. Jo, to je jako zašlen tročit. Takže ani tohle ani to není jistota, no. Ale e, takže už ty možnosti se nám už, ty možnosti se nám už snížují, co máme, co máme dělat. Tak další možnost je, že samozřejmě můžeme opisovat, To to plaviátelství, a to všichni tušíte, že to je velký problém, jo? že tohleto bylo opravdu docela vlastně ještě, že před internetem a před počítačovými možnostmi kontroly tohleto bylo relativně bezpečné. To, že poroste je dost zjevné. Když se podíváme na produkci vědeckých výsledků, tak produkce vědeckých výsledků roste exponenciálně. Počet nápadů nikoliv. Počet nápadů roste jenom lineárně. Jo, ten počet nápadů nebo nových idejí můžete, můžete měřit počtem unikátních frází v nějakém článku a zjistíte, že že to vypadá takto. Což teda znamená, že jak si hustota nápadů v článku klesá, že? a že v limitě nakonec budeme mít nekonečně mnoho článků. S nekonečně říct obsahem. A ta skutečná věda potom bude spočívat v tom, že budeme nějakým způsobem jako extrahovat data z článků kde nejsou. A, A, no, ale, ale taky asi budeme muset, muset opakovat, že? to trošičku opakovat. Takže to plagiátorství je vlastně v těchto těch grafech nějakým způsobem jako inherentně. Je, inherentně zachodováno. Jak jsem říkal, plagiátorství je porovnění proti jednotlivci, ale možná proti společnosti, proti daňovému poplatníkovi, ale jednu nutně nepoškozuje. Tady nějaké příklady jenom. Tenhle ten eh, autor více než 70 obsaných falzevkovaných prací, které publikoval i z přístrojí, které vůbec neměly k dispozici, jo? a vůbec to vlastně nikoho nevědělo. Teď samozřejmě se řada plaviátů dá odhalit Počítačovou, počítačovou detekcí. Mazané řešení je, že opisujete z nepublikovaných prací. Dobré jsou grantové přihlášky. E, doporučují tedy, seďte na panele grantových, a to je tam fůra věcí, které můžete publikovat v než autoři. A můžete, můžete si to, to... To se stalo na úchodem to Opravdu tohleto jsou zase dokumentované, dokumentované případy, kdy na neštěstí se potom pro toho člověka, jak se opisoval, se stalo, že když to ten člověk obsal z těch grantů, které ti lidi nedostali mimochodem, tak to potom v recenzi dostali ti A To A to je prostě smutný, smutný příběh. Jo? Příběh ze současnosti, který se mi líbí, že někdy se opisuje více, někdy méně, a toto se mi docela líbilo. Tohle je článek, který napsal jistý Michal Gretzl, to jméno jste asi neslyšeli, ale v mém oboru je to docela pojemné. Je to člověk, který, když bych si měl vsadit, tak si myslím, že ta dobelová cena tam bude, je to člověk, který přišel s tomu, co se říká daj solar cell, solární články, barvičkami senzitiřované, je to jako v mém oboru opravdu na tom pracuje šíleně moc lidí, jak udělat solární články na principu organických molekul v téhle energetice, solární energetice. Toho dělám prostě strašně mnoho. A v londském roce publikoval v Mitchell Energy tady tenhle ten článek. A o pět měsíců později vyšel tenhle ten článek papistářských autorů. Není tady vidět nic, ale já to jenom vidím. Ten článek má jiný název, jo. Ale když se podíváte už třeba na abstrakt, tak to mohla být taková hra? Najdi deset rozdílů. Nenajdete ani jeden. Ani jeden. A potom půjdete v řádek pořádku obrázek po obrázku. Toto je z jednoho článku, toto je z druhého článku. Třeba, jo? Ten celý článek, od začátku do konce, úplně to. Samozřejmě ten první článek v energy impact factor 20, a ten druhý článek v Elsevířském časopise na podobné téma na pořádku impact factor 6. To nebyl špatný časovic, jo? Se to, ale stoprocentně ale s výjimkou názvu. Název byl jiný, ale to je pro mě nepochopitelné, jak se tohle může stát. Jako, jak se může, co vlastně si mysleli ti autoři v té chvíli, jako, no moje chemické listy, neučtěte, že jste. Stali se obětí, obětí našich národních oprozenců kteří zabránili rozpuštění našeho národa do většího nároku celku, aby i Pakistánci měli šanci si <rý> to, to, to, to To, Jak říkám, to bylo nepochopitelné. Další věc, počítačová manipulace. Jak jsem říkal, to chviličku vypadalo, když se objevil Photoshop. Tak to vypadalo, že je docela bezpečné. Vlastně se to dělo i před Photoshopem. Máme případy, že tadyhle máme, poznáte toho člověka, většina z vás asi už ne, co? Klement Godfald s kamarády. Klement Godfald s bývalými kamarády. A to je slavný případ. A to se dělá v době relativně. Jo? To potřebujete k tomu nějaké to. A pozná se to. Fotograf, skutečný fotograf na tohle to koupne a řekne: tohle to je manipulovaná fotografie a vidí to. Jako, jako že to. A teď, teď máme Photoshop a jde to udělat prostě už lépe. Tady máme jiný takový případ, slavná fotografie z říšského sněmu. Tady máme ruského ústojíka, ono to není moc vidět, ale ten rozdíl mezi těmi dvěmi fotografiemi je v počte chodínka, chodinek, který poteční důstojní má na svých uh, rukou. Úplně uh, zbytečně, protože samozřejmě pravděpodobně ten důstojník byl experimentátor, který věděl, že v měření žádné měření. <laughs> že, že potřebujete nějakou statistiku a k tomu potřebujete samozřejmě, kůru e, hodinek zvláštěji, když vstupujete v historie. Ale z nějakého důvodu přebytečné hodinky, přebytečné hodinky jako vyhazovaly. Tak to je příklad manipulace, a ono to funguje i v elektroforeze. Vám se, to, to se týká váš jo. Toto, toto vám leze z těch vašich obrázků a občas se vám tam nějaká čmouha nehodí, nebo byste tam naopak nějakou čmouhu potřebovali. A vy jich dobré míře vymažete a ani netušíte, že to vymazání vám v tom souboru zůstalo. Takže se to potom samozřejmě dá z toho získat zpátky. V časopise, of Cell Biologi, potom zpětně se dělala kontrola asi z 800 článků a viděli tam asi 8, 8 z 800, což není úplně mnoho. Jo? To by člověk řekl, že tisíček pomáhal více, eh, ale už to bylo, už tehdy ta data chtěly, zjevně. Jo, většinou to ani nechtějí, ta původní data chtějí fotku, ale původní data se vlastně ani, ani nechtějí. A šampion je tady tenhle ten americký vědec, typak Das, který fabrikoval data 145krát. On se zabýval eh, kladným vlivem eh, Rezervratolu, což je taková ta věc v červeném víně, a on se to prodává jako za, za nějaké docela slušné peníze eh, jako, jako doplňky, stravové doplňky. A já celkem věřím kolegové, že červené víno je z mojí slušenosti. Eh, věřím, že to fabrikoval, ale v dobré víře. Takže, eh, že, že tohle to bylo to. A ten si, jo, ten tam taky hodně to. A zase to byl ten případ, že, že si to musel vymýšlet některé věci úplně od začátku, protože prostě ty přístroje neměl. No. Co dělat, když vám grantové agentury nedají ty přístroje? Že jo? Takže to je to. Ještě bych zmínil tady jeden případ. Ten slavný, slavný korejský bank. s tímhle se mi velmi líbí. Tady tahle, ta, tahle ta, známka poštovní, známka z koreji, takový to hráno zdravý mraveneček, skáče potom, jak ty kmenové buňky ho jako, jako vyléčí. No a e, ukázalo se samozřejmě, že ty jeho obrázky, když se potom podívali zpětně na jeho obrázky, tak se ukázalo jenom tonální změnou, e, že to tam nahazoval, jak, jak, jak mu to prostě přišlo, jak mu to přišlo pod ruku. Takže jenom analýzou, <coughs> datovou analýzou těch původních těch, tak se dá asi, asi naledat, co nalévat, co se přijít. Dobře, pojďme k další kapitolce, která ukáže, jak, jak můžete podvádět, nebo manipulovat, manipulovat, podvádět je fakt šredené slovo, zlé slovíčko, které tady nechceme mít, když se tak bavíme mezi sebou v zásadě, že jak vám historie opustí. Případ se týká Johna Daltona, což je samozřejmě pro nás chemiky hrdina, a ten přišel s atomickou hypotézou, a ta atomická hypotéza z hrdiska experimentální, byla založena na tom, že měl dělat experimenty z několika oxid dusíků, kde se reakce probíhaly v poměrech stálých čísel. A z toho potom ondy všechny tady ty věci. Potíž v tom, že když bylo darthomské výročí, tak se snažili ty experimenty zreplikovat, ale to prostě nefungovalo. A potom si s tím hráli víc a víc. A zjistili, že v těchto experimentech, kde jsou velmi složité rovnováhy mezi těmi oxidy dusíků, tak můžete dostat nastavením podmínek úplně cokoliv, co chcete. Takže zjevně v případě Daltona, on nejdřív věděl, co chce dostat a potom nastavil ten experiment tak, aby mu to přesně vyšlo. A ono to vyšlo správně. Jeho hypotézu potom přijímáme, takže tohle je prostě detail, který nějaký slavíček, bezvýznamný fyzikální chemik počátku 20. století párkrát dníník o u uh, unaveného publika, a to je, tak asi, to je tak asi všechno. Těch zprostých podezřelých, kteří nějak fixovali, je více. Galileo galile je známý svým výrokem, že nemá přece cenu dělat experimenty, které jsou zjevné, že tak dopadnou. A vůbec tohle to byla reakce na to, že nějakýho kolega ten experiment s házením koulí prostě udělal. A to, že mu to vyšlo jinak, ono to. Jo, když to házíte tu kvůli taková tak opravdu nevíde. Tam je třeba vzduch. <gry> jo, <gry> když to, to, je, to je problém. <gry> těžko, těžko, těžko se vám dělá, když máte tu nakloněnou věc v pise, což samo o sobě už je technologicky dost komplikované. Tak těžko ještě se vám do toho jako to do váku, že? Nakloněnou věc. i zární tomu taky. Je, dělal nějakou teorii na rychlost zvuku a taky, aby mu to jako vyšlo, tak si tam musel maličko zfixlovat, jo, ale... celkem to nevadí, že tole jo, tam zase je podezřelý z toho, že je to vlastně zprostý zloděj, jo, protože ten udělá ten svůj velikánský atlas a teď se lidi dívali na ten jeho atlas a ono to vůbec neodpovídalo tomu, co by se mělo vidět v Alexandrii. A zeskěl se, že naopak by se to odpovídalo velmi dobře tomu, co se vidí na rhodu A tam byl já nevím, sto let předtím někdo jiný, že jo? A naopak Aleksandr měl jednu knihovnu, ale je třeba říct, že, že, že, že autorská práva když že to se, to se jako tehdy nějak zvlášť nevnímalo, jo? Takže tohle jsou samozřejmě eh, historické kvinění všechno, které tady říkám, jo? Tohle to tohleto, eh, říkám spíše pro pobavení, pro než a, abych se skutečně navážel do eh, lidí, kteří minimálně byli chytří docela, jo? že, nechci říct že, že... Jako, nechci říct, že byli eticky na výši, jo? To, to i závěr byl nějaká slině s ale to s věrovou to nesouvisí, nebo, nebo to. zase já by mě nežaloval nějaký rok nebo tak, no, ale dělal, ne, taky, dělal taky věci, které jako nebyly pěkné, že ne, nebyly pěkné. No nic no, umřít včas, když podvádíme, koho jiného jsem zmínil než třeba Václava Alku. <laughs> to byl příklad úspěšného vědce a zároveň je to ten příklad toho po naučení, že zafírat. Ono vám to vydrží vlastně docela dlouho, potom můžete, objeví se, jsem tam nějaký Masary, ale vlastně nějaké fanušky má něco dneška, jo? a já vlastně ani nevím, jak to je opravdě, to, to, jak to, jak to bylo. A minimálně mimochodem to napsali velmi dobře. Ten podvod, pokud to byl podvod, tak jeden z nejlepších teda. Takže jo, kolegové, to byly ty anekdotické příběhy na začátku. <laughs> teď, teď se dostaneme věci. Kolega Frederik říkal 60 až 90 minut. Já skončím v určité chvíli, jo. Nebojte se, že vy válce nedrželo. Mě to taky přestane bavit a... No, tak, teď se dostaneme k tomu, co vlastně věci o těch. Podvody existili. tak první věc, která by nás mohla zajímat, je, jak často vlastní věci podvádí, už zmínil Robert Merton. zmínil v roce 1957 ve svém článku Priorities in Scientific Discovery, kde právě popisuje ten efekt, tak už v tomhle článku zmiňuje, že, že ty podvody jsou prostě mimořádně zřítkavé. To byl ten jeho pohled, jeho pohled na vědu, že se s tím skoro vůbec, skoro vůbec nesetkáváme. V tom článku, Fraught in Organic Chemistry, říká v organické chemii 14 podvodů za 70 let. to taky ubeznamená. O tom ta přednáška by tady neměla cenu asi, že? 14 podvodů. V téhle knize Broken and Baked", s názvem Betrayers of the Truth, tak ta je maličko standardizační a tam píší 1,4 milion podvodných prací v 80. letech. Já to už, to už jako něco, o čem přednáška byla, se sečeli. Jako nevíme v tomhleto chvíli chtělo by to nějak měřit, jak to udělat. Tak můžeme se dívat na uhelené případy, a to samozřejmě nemusí být všechny případy. Můžeme zvolit systematický příklad. dotazníky. Jo, zeptace větřili si podváhli, že? Tady bych jenom ocitoval. Na, v nášiho salonu Inspektor Trachta. Černestému knihu zbytečné otázky v kriminalistice ještě ne, pane inspektoré. Vidíte, a přitom je všude dostávám. Podívejte se na Když se vás zeptáte, jestli zavražděného zavraždil, tak vám vždycky řekne, že nezavraždil. Tím jenom zbytečně ztrácíte čas. Ve skutečnosti to tak není. Existuje tady tahle ta studie, která ukazuje na, na to, kdy anonimně vědci referují, kdy se setkali u sebe s, nebo ve svém blízkém okolí s nějakým případem nesprávné vědecké praxe. Ty výsledky se poměrně výrazně liší. Ale to číslo, které teď sebe, že jako obecně se soudí, že kolem třeba 2 vědeckých prací může mít nějaký problém. To neznamená, že je třeba hluboký problém, ale prostě nějaký problém. Je to, je to číslo, které prosím berte extrémně z rezervou, ale i z těch dotazníků vlastně nevychází, že by to číslo muselo být jako nějak mimořádně malé. To, že nějak si pomůžeme, ve skutečnosti to může být častější, než si myslíme. Jeden ze systematických postupů je, že dobře uděláme náhodné vzorkování a třeba v biologii. Vznikl tenhle ten projekt reproducibility project Cancer Biology, kde někdo řekl tak dobře vezmeme, vezmeme 50 experimentů publikovaných ve významných časopisech, jako nature, nebo science, ne, nebo to, a zkusíme je zreprodukovat. Tož znamená, že nějaký bohatec nám bude muset dát pár milionů na to, aby pár lidí opravdu se mohlo věnovat rok nebo dva tomu samému projektu krásná idea, ale ve skutečnosti ty výsledky v tuto chvíli zatím nejsou, nejsou příliš konkluzivní. Jo? Ukazuje se, že, že něco se zopakuje, něco ne, ale vlastně ten městný si se neudělá víc škody než užitku. Jestli to prostě, taky se může stát, že to nezopakujete, protože jste prostě není schopní experimentátoři. Jo? A můžete poškodit ty lidi, kariérně poškodit. Je tam případy, že ty lidi rozjíždějí startaty z něčím, jo? a najednou někdo přijde, hejte, já jsem nebyl schopen zreprodukovat váš experiment. Eticky je to vlastně zase problematické, pokud se tohleto nedělá ani. Pokud, by, pokud cílem, pokud mluvíme o jménech a nejen o tom, aby se jaký je problém, jako že ten problém tam asi je, tak je to zase, pro, zase problematická věc. Navíc je to teda to ukázalo, že technicky je to daleko obtížnější, než si, než si to myslel. Jedna z možností je, takže, takže jako nějaké možnosti jsou, ale je to opravdu jako těžká oblast vědy, obtížná oblast. Zkoumání podvodů systematicky, jak tady, jak tady tohle to děláme. Kolega Fleder by možná mohl to nahodit na tu svou síť těch svých, těch svých kráníků, mm. že kdo s ním věc, tak by se mohl přiznat, vidělo byste, že vyskoušet to. Je otázka, jestli nejsme schopni nějakým způsobem systematicky zjišťovat podvody rovnou podle toho třeba, jak jsou, ty, jak jsou ty články napsány. Tohle to se používá už do dlouho vlastně v oblasti ekonomických zpráv, když firmy píší ekonomické zprávy e, pro e, z důvodu jako, e, různých regulačních orgánů a podobně, tak tam je to vlastně taky něco podobného. Oni mají tendenci lhát a ukazuje se, že zpětně potom, že lhali, tak to poznáme, ale to už bývá pozdě. A ono se ukazuje, že jsme schopni to poznat dopředu, podle toho, jak píší, a ve vědě taky. Ukazuje se, že, že tam jsou e, jako e, v stylu toho psaní, že jsou prostě rozbity. Méně osobním zájmem a podobně, a po, jo, že, že jako jsou nějaké si znaky, které dokáží dát náznak toho, že tohle by mohlo být, být plůn. Je to zase vlastně docela zajímavá otázka na použití umělé inteligence. Něco podobného je v oblasti psychologie. V psychologii tam se často dělají takové ty různé dotazníkové studie. A v roce 2015 tady tahle ta autorka udělala, udělala nástroj, který se jmenoval něco jako statček nebo něco takového. Pořádně si to už, už si nepamatuju, jak se to jmenovalo. Byl to nějaký systematický nástroj, který zkoumal statistiky psychologických studií. A byl schopný říct, že ty statistiky jsou blbivé. Ne, ne ve všem a zjistili, že já nevím, 60% publikovaných psychologických prací má nějaký problém se statistikou. Což neznamená nutně, že to je podvod, ale prostě je to indikace, že, že významná část prací s experimentální psychologie má v sobě zakořeněn, zakořeněn nějaký problém. Tohle to bylo jenom číslo, načež někdo tenhle ten nástroj vzal a začal to dělat se jmény. A v té chvíli máme zase problém, že když někdo začne říkat nejenže že 60 článků má tenhle ten problém, ale tenhle konkrétní kolega má problém se statistikou, tak najednou, najednou máme totiž tom, že obvinujeme konkrétního člověka, kterému třeba ničíme život. Já bych s tím měl třeba problém, to publikovat. Ale nicméně, nicméně existují nějaké systematické náznaky. A samozřejmě to, kolik je podvodů, můžeme teda odhadovat z těch odhalených podvodů. Třeba z počtu stažených článků. A to, co vidíme, že počet stažených článků v čase roste. Toto jsou starší data, nenašel jsem teďka novější data, teda popravdě. Můžete se dívat na retrakční Watch, kde jsou všechny ty konkrétní případy, které se tam dějí. A to, co je důležitá informace, ten počet stažených článků roste proto, že roste počet podvodů, respektive zase jako scientific misconduct. Není to proto, že by se lidé víc zmírili, ale počet stažených článků roste primárně proto, že se prostě buď lidé více podvájí, a nebo se, se odhalují ty Jsou oboje. Jako oboje je pravděpodobně pravda, asi plagiatovství je teďka snažší odhalit, odhalit než jiné jiné věci. Samozřejmě častý problém je recenzní řízení, potom k tomu přijdu. Tady zase zajímavá informace, jaká je pravděpodobnost e, stažení článků v čase. Takže e, jako typicky takhle to klesá z měsíci, Do deseti měsíců se většinou přijde na to, e, že je tam něco špatně a musíte Buď prostě zjistíte, že podvádíte hned, nebo po pár letech po vašem článku Ten test. Prostě, nikoho to nezajímá, takže ani vaše podvody už nikoho nezajímají. E, zajímavé je také, v jakých časopisech se podvádí, e, jestli spíše v časopisech horších nebo v lepších. A tohle už se velmi začíná lišit. Jo? E, v časopisech, který mají velký impact faktor, tak tam se lidi ty výsledky vymýšlí, a nebo je, nebo je falsifikují výsledky. Když to v těch špatných časopisech je platní. Čili plagilátorství je otázka časopisů s místním faktorům, Když to v těch dobrých časopisech, tam si to rovno stíne. Ono to dává smysl, že jo, v těch, ta, to, asi se to pozná u těch, u těch lepších ty korelace nejsou velké, ale zase jo, je, je třeba tady tohle říct. Že ty koráce nejsou velké, ale, ale, ale jako nějaký, nějaký výsledek tam je. Můžeme se potom podívat, kdo podvádí. No tak víc podvádí chlapy, samozřejmě, jo? to je jako se podvod v to. A tak je ve vědě víc. Takže to je jedna věc. Když se podíváme na národnosti, tak se můžeme ptát, kdo podvádí nejvíc, tak samozřejmě v některých statistikách nám vědu. Američané, v jiných indové a číňané. Všech, protože jich je hodně zase, je to nenormalizované tady tohle, to samo jo, pochopitelně to. Ale jsou tam zase rozdíly. Američané, takže začneme o Čínené, Čínené. Čínené a indové ty plavují, opisují a Američané naopak si vyníždí. Jo? A ono to s tím zase souvisí. Američan nepíše do vyslovení špatných časopisů, takže si ty výsledky musí rovnou vymyslet. Protože s článek článem mu tam nevyšel. Ten int, ten, ten se chová slušněji. Vysvětlili jsme si, že plagiátorství není za takový velký problém. V kterých oblastech se nejvíce podvádí? Tak třeba v matematice asi nemůžete moc fabrikovat. No, výsledky. Když je zfabrikujete, tak jste udělali výsledek totiž. Kdežto k biomedicíně, to asi jde. Tam ten Photoshop už pomůže. že? Jak by vám v matematice pomohlo, kdybyste si třeba photoshopem vymazali desetinou čárku, že jo? To bylo celkem Ale e, v té biomedicíně to půjde, a v té psychologii, v těch sociálních vědách tady tohle samozřejmě taky, taky jde. E, mimochodem, e, jako z v vědy se stává docela solidně přestojoucí vědecké, e, teda průmyslové oběty, a to zejména teda v Číně, jsou to věci jako post-writing, že někdo za vás napíše článek, většinou platovaný, že jsou celé falešné časopisy, předstíraný pískům. V roce 2009 byla odhadovaná velikost trhu 150 milionů dolarů, já vůbec nevím, jak se tady tohle prosluzuje, ale novější čísla jsem nenašel a naši tam pětinásobný nárůst za dva roky, prostě je to fakt rychle rostoucí rychle rostoucí oblast výzkumu. U no, nás se našel toto už je zase, zase starý sazední. za to, jak, jako za, za kolik napíšete stránku stránku bakalářské práce. Já když přepisují svým studentům jejich bakalářské práce, tak jim to chci poslat někdy, jo, tady ty je, že, že tohleto je, habilitač, habilitač, habilitační práce individuálně. individuální. Mladší kolegové, pokud se chcete habilitovat, tak e, jako samému by mě zajímalo, jo, kolik, kolik to... Já nevím, já už asi tohle to nemůžu, no ale mohlo bych třeba existuje takový nějaký titul teďka pořád ještě drst, co, že jo? Když za to taky člověk musí napsat nějakou práci, tak bych to mohl zkusit za kolik. Já nevím, to jako ustatelný náklad kačů. Protože <laughs> <laughs> se tím stanu významnější vědcem, že jo? Takže by to asi měl, měl být, že? Pomohli po v tím vědět. No tak to je jedno. Takže u nás má prostě nějaký trh. Čerstvá zpráva, co jsem našel na je, že vědeckého v Číně je 14 000 dolarů. Jako, to, to je šílený. Já, já za ty peníze to budu prostě prodávat rovnou. <laughs> že že mi se to vyplatí prostě nedávat si grantový přihlášky, ale, ale stát se, oslovou samostatní výděleční činu. Ale jako za novej a špatnej. Je to media, no, ten to měj, se, no. Ale já jsem schopen udělat že já jsem dokonce přemýšel, že ve svém oboru bych byl schopen udělat automatický generátor článků, který, který to udělá, jako že šlo by to. Já se věděl počítačové firmy to se fakt nás automatizeval. Vyšel to, že ale dá se to udělat. A jestli oni potřebují čísla v Číně, jakože jo, 14 000 dolarů. Samozřejmě, můj americký šéf odhadoval, že reálná cena jednoho článku je před 15 lety 20 000 dolarů, jako, jako krantová cena vůči daného U nás to nebude mimochodem kdy moc jiný, když si to přepočítáte na ty autory, stojí to, stojí to hodně, ale nějaký článk, nějaký upaktovaný časopisek, já do toho budu, jo, jestli... <laughs> Ich, dáte. Objevují, se, objevují se nové disciplíny podvodu, které tady před pár lety nebyly. V Číně naprosto rostoucí trh s oblastí fake review. Fake review znamená, že pošlete článek a navrhnete recenzenty, kteří jste vy. Jo? Jako v době, kdy, kdy se posílalo něco poštou, tak to nešlo. Ale v okamžiku, kdy, kdy máte napsat jenom e-mailovou adresu, tak tohle to se ukazuje, že je naprosto běžná praxe že si recenzujete svoje vlastní, svoje vlastní články jo? a já jsem o tom přemýšlel, jestli bych do tohoto šel, protože já se znám, jak fungují při recenzní řízení a já jsem vlastně docela sviněl, takže, takže, takže, mám, takže mám obavu, že bych si to strhal. Takže, asi stoprocentně by, by to asi ale v Číně tady toto, to jsou to asi hodnější lidé, kteří to tam píše. Několik rekordů, nejvíce snažených článků měl anesteziolog Yoshitaka Fuji, vztahu místo Nejvíce stažených článků v jednom dnu, v roce 2017, Springer stahuje 107 článků čínských autorů pro fake <coughs> <coughs> <coughs> review, rekord. Nejdelší čas mezi publikací a stažením Journal of Ster Steroid Biochemistry and Pro Biology tenhleten článek, publikováno 85 staženo 2013 pro publikaci dat. To je docela, docela solidní čas. Nejvýznamnější skandály roku já tady mám zase jo, kdo chce sledovat tyhle stránky z pravidelné stránky Retraction Watch zase zábavu, jo, kdo je jako zlomyslnej tak že <laughs> se tohle, tohle to může číst. Pojďme se teď bavit o tom, jak to vlastně vůbec může fungovat, když věda typicky je kolektivní, kolektivní otázky. Jo? Věda, věda je dělá na vždycky, ty články jsou psány prostě hromadou autorů, a jaké je to z poluodpovědností těch autorů. Vrátím se k Janu Hendriku ten publikoval v Science and Nature, to mělo vždycky hromadu autorů, všechny ty články hromadou autorů. A vyšetřovací komise došla k závěru, žádný spolupracovník nebyl přímým svědkem nejpostatnějších fyzikálních experimentů. A dospěl závěr závěru, žádný spolupracovník za to neměl. Jo? Jediná černá ovce, prostě desítky článků v science Nature a nikdo za to není zodpovědný, kromě toho jedno, jednoho autora. To je divné, ne? Takhle to jako, fakt funguje, takhle to má fungovat, se můžeme ptát. Kennedyho bíro, který pravděpodobně neřekl Kennedy rozhodněné první, vítězství má tisíc otců, ale porážka je jen pouhý To Toto je ten případ. Samozřejmě v některých případech ta odpovědnost těch autorů je maličko, maličko obtížnější, že? Když se podíváme třeba na článek s Higřovým mozunem, tak tam těch autorů je víc. A víc, který přesně za tohle, za tohle to mohlo. Teď já se zachvěcám na já můžu. Já teďka čtu takovou knižičku zajímavou, napsali člověk, který se jmenuje Barabási, a jmenuje se to Formula the Science of Success. Barabási je člověk, který se věnuje Network Science, byl to původem fyzik, teď se věnuje tady téhle Network Science. A toho by jiné zajímalo, jak vlastně Nobelovský výbor pozná, komu udělit tu Nobelovu cenu. Když je udělala třeba na VZP, tak to byly tyhle články, a ti, co dostali tu Nobelovu cenu, tak byl Autor číslo 195 a 427 a jak vzatla ten Nobelovský výbor, tady to poznal a potom si řekl, tak když to poznal Nobelovský výbor, tak my to musíme poznat taky. Udělal algoritmus. A vycházelo jim to. A tam, kde, tam, kde to nevycházelo, tak tam to většinou byl nějaký skandál. Ale potom tam měli jeden případ, který byl zajímavý a o kterém jste asi slyšeli. A to byl případ, to byl případ Nobelovy ceny za zelený fluoresceční protein. Nevím, jestli ten příběh znáte, kde algoritmus jim byl člověka, který to měl dostat, a oni nedostali. A oni ho ani nenašli. A po dlouhé době ho našli. A ukázalo se, že to je, kůňte cool driver pro, servis Toyoty, někde. Byl takový ten člověk, který rozvážil, když přiletěl a autem do servisu a auto tam musíte nechat. Tak on je on nějak to rozvážel. A ukázalo se, že to byl člověk, který to všechno udělal, ale nikoho to nezajímalo, nedostával za to granty, tak prostě s vědy odešel a těsně předtím, než odešel tak nějaký ten zmutovaný gen poslal dvou lidem, kteří to trošku aspoň zajímali a potom dostali tu nobelou cenu. Eh, tak to mě připadalo jako zajímavý, že možná by ten algoritmus šel, jako, aby se rozpočítala i, ten, i ta hmota. Že nejen proto, aby se rozpočítali, aby se to udělalo strojově. Jo? Že, že nejen rozdělování nobelých cen, ale i odpovědnost spoluautorů. Odpovědnost eh, tady jsem ještě vydiskl jednu zajímavou věc, vlastně rozdělení podle počtu autorů podle jednotlivých oborů. Eh, ten problém, a tady vidíte, že třeba nukleární fyzika, jaderná fyzika, ona má extrémně velký průměrný počet autorů, protože tady má, řekněme, 5% článků, které mají více než tisíc autorů. A tam je to potom opravdu obtížné, ale ve filozofii, když někdo ve filozofii bude, bude fabrikovat data, jo, tam to poznáme hned, tam ty lidi pořád, pořád píší, pořád píší ještě sami. Ještě eh, otázka jestli daný autor vůbec může být zodpovědný za něco, když jeho frekvence psaní článku je taková jako třeba tady u Františka Šorva, eh, který byl ředitelem Ústavu urbanické chemie v 50. letech a zároveň byl místopředsedou akademie a členem UBKSČ a tak. Eh, a v té době, kdy měl všechny tyhle významné funkce, tak byl schopen publikovat tak 70 článků ročně, To tady nebylo opět ani v 80. letech to nebylo úplně obvyklé. Ještě v roce 92 byla udělena ignoblová cena za literaturu, teda kterou do říkám, Júriu byl autor author for the Institute of Organic Element Compound, for the 948 scientific papers he published between 1980 and 1990. Jo? Takže měl čtyři články za den. A tehdy to bylo něco neobvyklého, ale počet autorů s takovým počtem článků rapidně roste v posledních letech. Jo, toto je jako ukázka, jako jakým způsobem to roste. Nedávno se skupina vědců na tom, to podívala, identifikovali se autory, kteří takto publikují a potom jim jako psali, jak to vlastně dělají. Jakým způsobem tady to funguje a někteří odepsali dokonce. Je to nebylo kvůli skandalizovat, ale, ale vlastně to bylo také docela, docela zajímavé a má to samozřejmě souvislost s tou odpovědností těch vědců. Existuje něco, co se nazývá venuprská kritéria, Sobě autor měl splňovat, musí přispět k té věci, musí pomoci zepsaním, musí schválit konečnou verzi a musí nést zodpovědnost. A tohle to evidentně jako v tuhle chvíli prostě, jako jo, není splňováno. V naprosté většině případů ono to někde ani nejde. Když spolupracujete s někým z jiného tak to prostě nejde. Ale eh, asi, asi docela často to porušení tady těchto pravidel je, je dosti výrazné. Fajn. Pár věcí, co by mohlo řadě problémů předejít, když by systém recenzí fungoval úplně dobře. Že systém recenzí nefunguje bez, bez problémů, se pro sociální vědy ukázalo i v rámci toho, co, toho, co se nazývalo Sokalova aféra. Já nevím, kdo si takhle se pamatuje. to je Ellen Sokal, byl statistický fyzik, který měl pocit, že lidé v oblasti společenských věd prostě žvaní. A tak napsal do nějakého docela prestižního časopisu social Text napsal totálně nesmyslný článek Transversing the boundaries towards transformative hermeneutics of quantum gravity. Jo? Transformativní hermeneutice kvantové gravitace, jako žádný význam to nemělo a oni mu to jako vzali a on se potom posníval těm společenským věcům, jak to, jak to funguje. No, o nějakou dobu později, v roce 2013, Harvardský popularizátor a biolog John Buchanon napsal tady tenhle článek, Who is of peer review? A ten dělal něco jiného. Ten vytvořil poloautomaticky generované články. Píkali se biologie. Ten příběh byl takový, že nějaká molekula X zvýšení y inhibuje růst rakoviny kůně jméno autora si úplně vybral a bylo to jako náhodou kombinací afrických přes jmen a příměnů, jako O.O. R.F. M. Eh, eh, Pobáč. Instituce byly náhodné svahilské eh, jazyky, eh, africké hlavní města, jako Vasi Institute of Medicine. Jo? Tohle to bylo. Jazyk, kterým to napsal ten stroj, byl příliš dobrý na to, aby to vypadalo realisticky. Takže vzal Google Translate, a přeložil to tam a spátky do franzoští. No tohle, teďka by to ten Google Translate ani nezhoršil, jo? Teď už ale tehdy, tehdy to zdeformoval. A děl jako nějaké experimenty, které prostě bylo to špatně, při, při trošku solidním recenzivě muselo být najevo, že to vyšlo špatně a posílalo to, cílem bylo ukázat, že úplná časoty časopisy nefungují. A výsledkem skutečně bylo, že mu to jako v významném procentu časopisů, tamto to poslal, vzali. A to nejen časopisů predátorských, ale i do časopisů, které jsou solidní. Neudělal bohužel kontrolní vzorek do ostatních časopisů. Podle mě by to dopadlo úplně stejně. A podle mě se sociálním vědcům prostě posmíváme nebo posnívali jsme se na základě politikám jednoho vzorku nesmyslně, celá Sokolová aféra, ze kterých, byl, ze kterých byl, byla ta knížka, ta, ta knížka byla založena na jednom měření, jo, napsaná člověkem, který se věnuje statistické fyzice, čili typicky se věnuje v 1023. nesetnadvacátou velkých žen. Potom napíše článek o jednom trochu, no tak, to, jo, to je jenom takhle je a když přijde, když přijde na nás přijde na věce, tak, tak podívejme se na sebe. Projdeme taky všechno. A teďka tady se někdo ptal, nevím, kdo to byl, nám to a můžeme to vynásobit tyhle články, ten John Bohanon, to mohl monetizovat, se tomu říkáme, že? Mohl ten počet těch 157 přijatých článků vynásobit 13 597 dolarů. No, Kdyby by to byl schopen prodat, by byl milionář dolarovej, že? Nebo doufám, že teda umím počítat. Byl, byl. Kolega Poporný mi to zpočítal. Fajn. Pojďme se, pojďme se podívat, co teda dělat s těmi věci, když už teda podvádí. Jo? Takže teďka jsme se dívali, kolik těch bloků je, trošku statistiky, eh, a eh, jak ty věci poznat. A pojďme se teďka dívat, pojďme se teďka dívat na trestání. To se bude líbit, že? Podvádení je nevravné. Dotykám. Ale ne vše, co je nemravné, je trestné. A teď jedna otázka, trestní zodpovědnost vědeckých podvodů je tam nebo není. No, ve skutečnosti asi jo, protože když podvádíte ve vědě, tak kradete peníze na někých poplatníků většinou. No, ale vy kradete, i když se místo vědy třeba škůráte že jo? To je, čili to je, je to takové je z a jsou případy, je tady tenhle ten případ toho Dom Pio Hanza, eh, který eh, jako podváděl manipuloval se velké hladové vakcíny, byl odsouzen na 57 měsíců a vrácení 7 milionů na National Institute Tak to je jako zatraceně, no, že? jako 7 milionů dolarů pro někoho, jehož eh, roční příjem byl 60 tisíc dolarů, tak tohle to je A Až by se to vlastně tvrdé. Druhá možnost teda máme vrátit tituly. To už je možné i u nás, jak tady vidíme, tituly kvůli plagiátor spíš už školy odebírají, další potíž, psaní na zakázku, že jo, vyliznou to toho, tak tohle je taky možnost trestu. Druhá možnost zbavit prestiže tím, že retrahujete tady ten článek třeba, nebo zbavíte člověka funkce nebo ničeho takového, tak to je samozřejmě taky, taky poměrně, výrazný, poměrně výrazný trest. Ukazuje se, jsou to se studie, jo, a ukazuje se, že třeba autorům, které stahnou články, tak klesá citovanost i článku bude nepodvádět. Takže je tam kles. Asi o 10 A významnější jsou odstížení články od významnějších autorů. Ale to zase dává smysl, že? Protože kde nic, není tam nic, čeho brát. Ale pozor, pozor. Teď budu říkat něco, co vypadá jako rozpor. V rámci jednoho článku, si kariérně stigma primárně nese méně významný autor. Ten významnější autor to je schopen nějakým způsobem přežít. Ale pokud publikujete a podvádíte, se pouzdok a publikujete podvodně s profesorem, profesor to kariérně nějak přežije. Ano, na horší univerzitě, ale přežije vy ne. Pro vás to znamená konečnou. Což, což je docela jako výrazné. To, co se používá, že se. Používají aktoři název Reverse Matthew Effect. Že zatímco, zatímco eh, kredit jde primárně za nejznámějším, hamba eh, jde za nejméně nej, významný. Čili, jestli mohu každá přednáška by měla mít nějakou take home message, sedí tady v úrovna a eh, měli by si něco odnést do života, tak si odneste, že je třeba být rychle významný. <laughs> Dobře, další možnost potrestání, můžeme po, jak jaksi přijít v Číně. V Číně se naučili, tam ty problémy byly a jak víte v Číně umí stabilizovat společnost. Mají tam svůj systém sociálního kreditu a teďka proběhly takové ty článečky o tom, že, že Čína zakázala milionů lidí si kupovat jízdenky do vlaku nebo letenky nebo něco podobného, prostě proto, že jejich systém sociálního kreditu že, že jejich kredit byl příliš nízký, vědecké podvory se tam započítávají. Čili pokud budete fíšně podvádět vědě, tak prostě neobjedete auto no? A zase je to, je to docela, bych řekl, tvrdý trest. Ve skutečnosti se ukazuje, že vysoké tresty nejsou řešení. Ten, to, co je řešením, tak se podívajte jako na, na stroje podvory. Proč vlastně podvádí? Často se uvádí takový ten podvodní trojúhelník, kde jeden, jedna část toho je motiv, my musíte mít důvod tu věc dělat, příležitost a potom jako si racionalizovat tu, tu, tu, tu věc. Jo? Ukazuje se, že v jakékoliv kriminalitě i drakonické tresty nepomohou. Pokud tyhle tři věci naopak fungují, ve věku, i když byly drakonické tresty za něco, tak kriminalita byla velká. Prostě protože třeba pravděpodobnost odhledu byla malá. To je, to je to, co hrají, jo. Takže motiv. V případě vědy, který je velmi zřejmý, tlak ze strany institucí. To, to Všichni to cítíme i u nás a jinde to může být ještě daleko horší. Jo? V okamžiku, kdy po nás prostě některé věci chtějí, tak my okamžitě máme, máme perverzní systém incentiv. A my na něj reagujeme nějakou způsobem. A ono se to dělá proto, aby se, aby se jako zvýšil třeba vědecký výkon nebo kvalitní věda, ale má to vždycky nějaké nezamýšlené důsledky. Já jsem tady napsal pozdát obří efekt, což asi víte, co asi je, že údajně přitom není pravda teda. v Indii bylo moc tady těchto těch sotů hady, tak tam bylo hodně těch kober, tak angličané řekli tak jo, tak potřebujeme, aby to zmizelo, tak za každou mrtvou kobru, kterou nám přinese In, tak mu vyplatíme nějaké peníze. Chvíli to fungovalo, ale potom si Indové zjistili, že jsou peníze, začali tu nebo pěstovat. Nebo pěstovat a Když to Angličané zjistili tak tím přestali vyplácat peníze, Indové vypustili kukuřici. A... Údajně, údajně to není pravda, ale existuje podobný efekt, který se nazývá, nebo mělo by se to správně nazvat, efekt. A týkalo se to Hanoje e, a krys, e, které, které poznali podle přechnutých ocásků. A taky ti Větnamci potom překávali ty ocásky, ale krysy vypouštěli, aby se mohli množit dál. Tak, e, jo, když stačil ocásek, tak taky zabíjeli krysu, že jo, k tomu. Jo? A to prý pravda je. Jo? Takže tlak takže, ze strany institucí, motivaci, případě vědeckých podvodů, tam máme velmi silnou a vědci mezi námi potvrdí. Mimochodem, čerstvý, čerstvý, čerstvý článek z časopisu Vesmír, kde mě zaujalo graf, kde měřili korelaci mezi světovými cenami, cenami mědi a krádežemi na pustecky. Byli to lidé z pustecké univerzity. Je ten, motivační efekt, ten motivační efekt tam funguje úplně, úplně to. My úplně můžeme odstranit krádeže mědí, tím, že měk bude zadrnout. <laughs> Nevím teda, jak to, jak to udělat, ale nějaké <coughs> Tak to je jenom otázka, uh, otázka motivace. Příležitost. Potřebujeme jít příležitost. A příležitost je nekonečně. Proč? Protože nakladatelé publikují za cizí peníze. Tam peníze. To je vin-vin situace. Autor chce být publikovaný článek a my mu za to ještě zaplatíme. A všechno to platí daňovým poplatník který ani neví, co se děje. Jo? Takže už měl, že to je nekonečná. A racionalizace, Kolegové, vědci, já jsem říkal, že není pravda, že vědec není blbec, ale racionalizovat dokáže skvělé vědec. Jo? My si dokážeme, proč to děláme? Jejda. Jo? To, v tomhle to není, není problém. Eh, dobře, a teď ještě jedna možnost. Toto je zase, co jsem našel, když jsem si přechral tuhle, tuhle přednášku. Fajn. Zločin a trest. Jak teda testá? tak jedna možnost je prostě netrestat. Tady tyto autoři dochází k závěru, že ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o novou psychologickou poruchu patologické publikování. Ale když jde o poruchu, tak ty lidi nemůžeme trestat, že ty, ty lidi prostě musíme jenom léčit. Takže tak jako je patologické hráčství, a máme na to kliniku adiktologie, tak prostě musíme udělat, kdyby tady byl korebech. Hešil, že jo? jo? Garf Rinta může přinést myšlenku, že by tam mohlo být nový department, který by byl věnován, věnován patologickému publikování. A, a, a možná, že, možná, že dokonce by tam mohli dělat jako inside studie. A <laughs> mohli tady, tady v tomhle tom, že by ani nemuseli chodit prostě daleko. Já, e, boha to je, nevím, co se tam dělá. Já tady občas říkám cimické poznámky. A někdy jsem se dočetl, že vím, asi 20% lidí není schopno rozpoznat nad sásku. Je to prostě tady, tady je to na se to nahrává. Nahrává se to a všechno říkám nad sásce. Nic z toho... Nic z toho, není sáska, všechno je to na sáska. Takže netrestat, ale léčit. Dobře, teďka relativně vážně, co z podvody vědě existují systematické věci, co by se mělo dělat například rozumná velikost pracovní skupin. Z mnoha dalších důvodů bychom neměli mít giganticky velké pracovní skupiny. Neděje se to dost, ale, ale existují i další důvody, proč by to tak mělo být. Diskuze na výsledky sledky autoři by měli své články aspoň přečíst. <laughs> Vám to přijde jako legrace, já to jako říkám, ale mně se stalo jedno že jsem recenzoval článek jednoho velmi významného korejského profesora. Článek byl naprosto mizerný. Na konci jsem napsal, že článku by prospělo, kdyby Principal Investigator článek aleskon přečetl. Dostal jsem mi recenze zpátky a říkal, že mi velmi děkuje za tu recenzi, a že skutečně mám pravdu, že autor článek nečetl a že nemohl čekat, že jeho pouzdu je tak vizerní. Tak špatný článek. To, skutečně tohle to tam bylo černé na míle, že jak je ten svět hrozný, to v tom se asi zhodneme. To On to vůbec nepochopil, to co jako, že, že to byla, byl to jeden z těch 20% lidí, kteří nechávou ironii. Jo? která byl tam sarkazmus, který on nepochopil, a právě to tak, že společně se zažíváme na nízkou úrovnu pouzduchu, kteří, kteří odvedou mizerně, mizerně svou práci. Měla by se publikovat původní data, kde to jenom trochu jde, tak skutečně, skutečně publikovat a archivovat původní data. Rutinní elektronická kontrola, zní to jako legrace, ale jestliže mladý vyšel článek, který byl 100% kopií existujícího článku a vyšlo to v Elsevieru, což je největší vědecké nakladatelství s maržemi 40%, tak provovat, kde to zle, jak je to možné, když, když jako Google tady tohleto umí a Elsevier neumí používat Google. No. To, to, to, to není jako, že by musel mít jako nástroje, které by byly nějakým způsobem. Eh, sofistikované, jo? A jedna věc, v Německu třeba existuje ombudsman pod věru. Ono se ukazuje, že překladově často funguje koncept Vistobloura, že vlastně výrazná část podvodů je odhalena zevnitř. Já nevím, jak správně česky přeložit slovo whistleblower, protože mě napadá jenom překlad udavač. Ale to je, to, to má takovou jako špatnou konotaci, v tom jo? Německo existuje, ombudsman provědu při, při eh, DFG, nebo při Smart Punku, teď si ne, přesně, že při DFG, eh, a vlastně je to koncept, který docela funguje, protože vy normálně si můžete stěžovat jenom po líní moci. Můžete napsat, jak ano, vedoucí nebo tak, jo? ale eh, to, že existuje někdo, musím si může stěžovat na z to, to může být úplně jiné věci, například, že vás školitel přehlíží. A, jo, a ono to není zase tak úplná legrace, protože ten školitel třeba jeho grantové peníze nepatří školiteli, že? Ty patří, to, to jsou peníze na něm a možná, možná zase něco, co se dá dělat, ale co se dá dělat, s tím je toho samozřejmě, eh, samozřejmě hodně. Kolegové, co si z přednášky odnést? Já se blížím, ke vám přechvapení, nepřekročí těch 90 minut. Co si z přednášky odnést? Tak jenom, ono toho bylo hodně, eh, a co, co bychom si měli odnést? Podvádě by no? Ale podvody jsou nevyhnutelné. Když to dělá tolik lidí, tak prostě podvody s náma budou. Podvolace podvodu je odhaleno čím dál víc, ale je to proto, že věci jsou čím To je takový, takový nějaký eh, eh, skoro závěr této přednášky, skoro závěr. Úplně na závěr bych se chtěl vrátit ještě ještě k poslední věci, která mi vrtá hlavou. Já jsem to tušil, je tady hodně lidí, které přišlo třeba na tohoto přednášku. Takže asi to téma není nějakým způsobem zajímá. A teď jsem přemýšlel a možná můžete poradit, jestli to není jako daleko větší téma. Obecně téma kriminality je enormně úspěšné v nejrůznějších oblastech v oblasti lidského počínaje. Detektivky jsou nejúspěšnějším žánrem mezi knihami. Chmotr. Je nejúspěšnějším filmem, je to považován za nejlepší film. Není to očekví dál. Nemá tohleto nějaký komerční potenciál. <laughs> Nebrhám já tady svým talentem. Není to přednáší na biologických špetcích. Není tohleto téma místo na to, aby to bylo někde streamováno kolegou Tovanem. Tak spíš je téma pro já nevím, TV Barandov. <laughs> nebo, nebo ještě víš. To vlastně je otázka na konci, budu rád, když dostanu nějakou úspěchnou vazbu, a děkuji vám.